Розділ сорок четвертий. сиділа у себе в спальні, без заходу споживаючи вечерю, що принесла її на таці мамка, і прислухаючись, як шумить на дворі вітер. У домі панувала разюча тиша, ще більша, ніж кілька годин тому, коли тіло Френка лежало у вітальні. Тоді, буде й чути, було обережне човгання ніг, приглушені голоси, на сміливий стукіт у двері, коли приходили сусіди тихенько висловити світчуття, та час від часу схлипування Френкової сестри – що приїхала на похорон з Джонсборо. Але тепер будинок повило без гоміння. Хоч двері спальні стояли отвором, знизу не долинало ні звуку. Вейт і мала Елла були в Мелані, відколи Френка принесли в дім. І Скарлет якось аж не бракувало хлопчикового тупоту і бурмотіння Елли. У кухні наче уклали перемір'я, бо не чулося звідти звичної пересварки Пітера, мамки й куховарки. Навіть тітонька Туб унизу бібліотеці спошени до жалоби Скарлет не розгойдувалися в репучому кріслі. Ніхто не набридав Скарлет, вважаючи, що вона хоче побути наодинці зі своїм горем, тоді як самітність – це було останнє, чого вона собі бажала. Якби йшлося тільки про білю душі, вона якось дала б цьому раду, як не раз давала в минулому. Але до почуття жалю за Френком домішувалися страх та пекучі докори сумління – яке раптом прокинулося в ній. Уперше в житті скарлет пошкодувала, що так повелася, і, приймаючись глухим забавонним страхом, крайчиком ока насторожено позирала на ліжко, де ще недавно вона спала з Френком. Вона вбила Френка. Вбила так незаперечно, наче сама своїм пальцем натисла на курок. Френк благав її не роз'їжджати одній, та вона не послухалась, і через цю її впертість він загинув. Бог їй цього не подарує. Але на сумлінні внітяжіла ще й інша провина, страшніша і разючіша, ніж його смерть. Провина, про яку вона й не думала до того моменту, коли побачила Френкове обличчя в труні. На цьому непорушно застиглому обличчі проступала якась безпорадність, якийсь трагізм. Воно не би оскаржували її. Бог їй не подарує, що вона одружила його з собою, коли насправді він любив С'юлін. Доведеться їй зібгатися зі страху в судний день і відповісти за всі ті брехні, які вона йому наговорила, коли верталася з Янківського табору, і він підвів її своєю бричкою. Дарма тепер посилатись на те, що мета вправдової засоби, що вона просто мусила звабити його на шлюб, оскільки на ній лежала відповідальність за дуже багатьох людей і не було ніякої змоги зважати на особисті права чи там щастя Френка із Юлін. Скарлет стояла перед голою правдою – і боялися глянути їй в очі. З холодним серцем вона вийшла за Френка, і з холодним таки серцем використовувала його. І зробила нещасним у ці останні півроку, хоч могла б зробити щасливим. Бог не подарує їй того, що вона не стала добрішою до нього. Не подарує, що була така злостива і в'їдлива, нестримана і ущіплива, що порізнила його з друзями, що задала йому сорому, взявшись сама заправляти тертаками і збудувавши салон та піднайнявши в'язнів. Вона усвідомлювала, що зробила Френка дуже нещасним, але він терпів це як джентльмен. Єдине, чим вона його щасливила, це народивши йому Еллу. Та не було в цьому її доброї волі. Вона розуміла, що якби могла цьому запобігти, то Елла ніколи б не з'явилася на світ. Пройнята страхом, вона тремтіла і ревно шкодувала за тим, що Френк не живий і вже не змога їй виявити всю свою ласку до нього або віджалувати за все те, що він перетерпів. Якби ж то Бог не був такий суворий та мстивий, і якби ці хвилини не тяглися так повільно і не стояла в домі така тиша, якби вона відчувала себе такою самітною. Якби хоч Мелані була з нею, вона, може, розпокоїла б її страхи, але Мелані у себе вдома доглядала Ешлі. З хвильку з думала – чи не покликати дріботуб, може та принесла б якусь розраду її душі, однак відмовилась від цього наміру. Зі старою Либонь було б ще гірше, бо вона щиро жалкує за Френком. Вона, на відміну від Скарлет, бачила в ньому майже свого ровесника і прихилилась до нього всім серцем. Він якнайкраще пасував до ролі чоловіка в домі, як стара висловлювалась». Обдаровував її дрібними подарунками і уділяв безневинних пліток, перекласував різні жарти та пригоди, читав їй ввечері газету і роз'яснював поточні події, поки вона лагодила йому шкарпетки. Вона залюбки Квоктова над ним, придумувала для нього особливі наїдки, доглядала, коли він частенько лежав, застудивши горло. Тепер ту болісно відчула, як їй не вистачає його, і раз у раз повторювала, витираючи припухлі червоні очі. І навіщо він пішов за тим кланом? Якби хоч хто-небудь знайшовся такий, що втішив би Скарлет, приборкав її страхи, пояснив їй, звідки вони беруться і чому від них так холоне серце. Якби от Ешлі. Але вона зразу ж і відкинула цю думку. Вона ж мало не вбила Ешлі, так само, як була Френка. І коли б Ешлі знав правду про те, як вона брехнею заманила Френка на одруження, як нечесно повелася з Френком, він би не зміг її більше любити. Ешлі такий шляхетний, такий правдомовний, такий добрий. Він так прямо проникливо дивиться на світ, коли б він знав усю правду, то зрозумів би її мотиви. Ще й як зрозумів би. Проте це означало б кінець його кохання. Отож, не можна допустити, щоб він дізнався правду. Адже їй треба, щоб він кохав її усе життя. Хіба могла б вона жити, втративши його кохання? Це потаємне джерело її сили. Але яка полегкість була б схилити голову йому на плече, виплакатись і скинути тягар, Зі свого провинного серця. Притихлий будинок, в якому панував дух смерті, так гнітив Скарлет, аж урешті вона відчула, що далі не витримає. Вона обережно підвелася, причинила двері спальні і по серед білизни в дижнішу хляді комоду. Звідти видобула заховану глибоко непритомну пляшку тітонький туб і піднесла її до лампи. Пляшка Бренді була вже напівпорожня. Невже вона так багато вицмолила з учорашнього вечора? Скарлот хлюпнула собі щедру порцію склянку з-під води і вихилила одним духом. Треба буде ще до ранку сховати пляшку назад у погрібець, доливши доповна водою. Мамка перед похороном уже нипала за пляшкою, коли прийшли трунарі, яких належалося пригостити по чарочці. Тоді повітря в кухні аж не електризувалося від взаємних підозр між мамкою, куховаркою та Пітером. Бренді приємно опекло всередині. Ніщо не зрівняється з Бренді, коли треба покріпитись. Та, власне, майже завжди Бренді добре діє, не те, що прісне вино. І чого це вважається, що як жінка випів вина, то воно нічого, а як чогось міцнішого, то це вже зле. Ці дві матрони, Миріва Зареміт, явно за її віддиху пронюшили щось на похороні, бо чого б інакше вони так тріумфально перезирнулися, старі плетухи. Вона нала собі ще. Не завадить, коли трохи і перебере міру цей вечір. Однаково скоро спати, а перед тим, як мамка прийде її розсупонювати, вона сполосне рота одеколонами. Їй кортіло так упитися, щоб аж до нестями, як ото Джеральд напивався в день судової сесії. Тоді, може, забудеться це запале Френкове обличчя, яке звинувачує її в тому, що вона знівечила йому життя, а далі і зовсім збила зі світу. Скарлет запитувала себе, чи і справді всі в місті вважають, що вона вбила Френка. В усякому разі, на похороні люди трималися з нею холодно. Щире співчуття вона чула тільки від дружини офіцерів Янки, з якими мала ділові стосунки. Хоча їй, як правду начхати, що там говорить про неї місто. Це така марниця проти того, що їй доведеться відповідати перед Богом. На цю думку вона знову сьорбнула зі склянки і сама аж здригнулася, відчувши гарячу цівку Бренді в горлі. Тепло розійшлося по тілу, але Френк, Усе не сходив у неї з думок. Ну і дурні, що твердять, ніби алкоголь допомагає забутись. Поки вона не вп'ється до безпам'яті, перед нею так і стоятиме обличчя Френка, як він дивився на неї того останнього разу, коли благав, несміливо і вибачливо, з жалем, щоб не роз'їжджала сама. Раптом почувся глухий удар молотка на вхідних дверях, під якого луна розкотилася притихлим будинком. А тоді чалапання тітуньки туп через хол. Коли стара відчинила двері, донеслися слова привітання і якесь нерозбірливе бурмотіння, котра Котрась сусідка, певне, прийшла перебалакати про похорон, чи принесла покуштувати блонманже. Для Туб це приємність. Виявив співчуття, вона сприймає з поважним виглядом і не без насолоди. Хвилину Скарлет прислухалася у півуха, а коли понад скрушним шепотом Туб прозвучав чоловічий голос, дзвінки і протяглий, вона розпізнала хто-то. Їй зразу стало легше на душі і навіть радісно. То був Ред. Вона не бачилася з ним відтоді, як почула від нього вістку про Френкову смерть. отож тепер подумала, що він саме той, хто може стати їй у пригоді. «Гадаю, вона мене прийме», – долинув до неї ретів голос. «Але вона вже лягла, капітане Батлер, і нікого не хоче бачити. Бідне дитя, вона в такому розпачі, вона, гадаю, вона мене таки прийме. Будь ласка». «Перекажіть їй, що я завтра від'їжджаю, і певний час мене не буде. Справа дуже важлива». Але намагалась і далі викручуватись дріботуб. Скарлет вибігла з кімнати до сходів, з подивом завваживши, що не твердо тримається на ногах, і перехилилася через балюстраду. «Зараз я зійду вниз, рете!» – гукнула вона. Вона побачила михцем задерта вгору пухкеньке личко тітеньки дріботуб, її округлі здивування і осуду очі. Оце вже все місто знатиме, як і негідно повелася в день похорони чоловіка, подумала Скарлетт, швиденько вертаючись до спальні, зачесати волосся. Чорну свою сукню вона застібнула до самої шиї, до комірця пришпилила жалобну ворожку дріботуб. Вигляд у мене не найкращий, промайнула у неї, коли вона схилилася перед дзеркалом. Якась я бліда і перелякана. Рука її мимохідь простяглася до скринички з рум'янами, але затрималась на півдорозі. Бідний дріботуб не на жарт стривожиться, як побачить її нарум'яниною і непахченою. Скарлет схопила пляшечку одеколону, набрала його повен рот, старанно сполоснула рота і сплюнула до відерця на брудну воду. Шелестячи спідницями, підницями, вона поспішила вниз до тих двох, які все ще стояли в холі, бо стара була така ошелешена поведінкою Скарлет, що навіть не запросила Рета сісти. Він був у чорному костюмі, відповідно до скорботних обставин. Біла плісована сорочка накрохмалена і тримався так, як і годиться давньому придалеві, що складає візит співчуття. Ба навіть аж занадто поважно, що вже відгонило нас мішкою, хоч дріботуп нічого того не помічала. Ред вибачився належним чином, що турбує Скарлетт, і висловив жаль, що через безріч клопоті, пов'язаних з від'їздом, не зміг узяти участь у похороні. «А чому, власне, він прийшов?» – дивувалась Скарлетт. «Він же зовсім не думає того, що каже». Мені дуже прикро непокоїти вас у такій годині. Але я мушу обговорити одну справу, якої не можна відкласти. Ми з містером Кеннеді планували тут дещо. Я й не знала, що ви з містером Кеннеді мали спільні інтереси, зауважила тітонька Дріботуб. Мало не обурена тим, що у Френка були якісь невідомі їй справи. Коло інтересів містера Кеннеді було досить широке, шанобливо зазначив Ред. Може, пройдемо до вітальні? Ні. Склюкнула Скарлет, глянувши на зачинені подвійні двері. У неї й досі стояв перед очима образ струни в тій кімнаті. Скарлет здавалося, що вона тепер повік не зможе туди зайти. Туб цього разу, як не дивно, зрозуміла її стан, хоч і не дуже схвально до нього поставилась. «Ви можете пройти до бібліотеки? запропонувала вона. «А мені?» – «Мені треба нагору. Там у мене шитво. Я ж так його занадбала за цей тиждень, їй Богу!» І вона подалася сходами на гору, докірливо глянувшись на Скарлет і Рета, чого вони і не помітили. Він ступив крок у бік, пропускаючи Скарлет поперед себе бібліотеку. «Яка це у вас була справа з Френком?» – різко запитала вона. Він підійшов до неї ближче і прошепотів. «Справи ніякої не було, це я просто хотів позбутись мій ступ». Він змовк на хвильку, а тоді нахилився над нею. «Але так не годиться, Скарлетт!» «Як так не годиться?» «Послуговуватись одеколонам». «Не розумію, про що ви». «Ще і як розумієте? Ви забагато випили». «Ну то й що, навіть коли випила? Яке вам до цього діло?» «Чемність не завадить і в найтяжчім горі. Не пити на самоті, Скарлетт». «Люди завжди про такі речі довідуються, і це завдасть шкоди вашій репутації. Та й взагалі пити на самоті не дуже добре». «Що вам болить, голубко?» Він пробив її до канапи з рожевого дерева і виномавчки сіла. «Ви дозволите причинити двері?» Скарлет знала, що як мамка побачить двері причиненими, то обуреться і буде опісля кілька днів бурчати і вичитувати, але ще гірше було б, якби мамка почула балачку про биття, а надто зараз, коли зникла пляшка з Бренді. Тож вона тільки кивнула і Ред стягнув розсувні двері. Коли він вернувся назад і сів біля неї, а темні його очі пильно вдивилися в її обличчя, і мла смерті наче відступила перед життєвою снагою, що струменіла від нього, і кімната знову зробилася милою і затишною, а світло лампи – рожевим і теплим. Що вам болить, голубко? Ніхто у світі не міг би сказати це сентиментальне слівце так песпливо, як Ретт, навіть коли він промовляв його з іронією, але зараз у голосі в нього ніякої іронії не чулось. Скарлет підбувала на Ретта з очі, і від його непроникного обличчя повіяви на неї чимось заспокійливим. Вона сама не розуміла, чому це, адже він такий нечулий, від нього що хвилини будь-чого можна чекати. Може це тому, як він не раз казав, що вони такі схожі. Часом Скарлет думала, що всі люди, яких вона знала в житті, були їй чужі. Всі, окрім Рета. «Ви не можете мені сказати?» Він якось незвично ніжно взяв її долоню. Вас і щось інше доймає, а не тільки те, що не стало бідного Френка. Вам потрібно грошей? Грошей? Боже мій, ні. Ой, рете, мені так страшно. Не прикидайтесь боягузкою, скарлет. Вам ніколи в житті не було страшно. Але тепер мені страшно рете. Слова проривались їй на уста швидше, ніж вона їх вимовляла. Ретові вона може сказати йому можна сказати все. Він сам стільки всякого наколобродив, що, певне, не буде нато суворим до неї. Як приємно знати когось такого, хто недобрий і безчесний, хто звико шукувати і брехати, коли весь світ переповнений людьми, які не збрешуть, навіть рятуючи власне життя, які радше помруть з голоду, ніж допустяться безчестя. Я боюся, що померше, піду прямісінько до пекла. Якби він засміявся з неї, вона померла б тут таки на місці. Але він і не посміхнувся. Здоров'я у вас ні в року добре, а що до пекла, та хто зна, чи взагалі воно існує? Ні, пекло існує, Рете, ви знаєте, що існує? Звісно, існує, але саме тут, на землі, а не після смерті. Після смерті немає вже нічого, Скарлет. Пекло своє ви переживаєте зараз. Ой, Рете, це ж блюзнірство, але дуже втішливе. Скажіть на мені, а чому ви маєте подітись в пеклі? Тепер уже він трохи кпив з неї, що видно було з проблиску його очей, та вона на це не зважала. Руки його були такі теплі й дужі, такий приємний був їхній стиск. «Рета, я не мала права виходити за Френка. Це моя провина. Він був наречений речений с'юлін. Він її любив, а не мене. Але я набрехала йому. Я сказала, ніби вона збирається дружитися з Тоні Фонтейном. Ох, як я могла так повестися?» «А, то он воно як вийшло?» Тож бо я дивувався. І через мене він став дуже нещасним. Я змушувала його робити всякі такі речі, яких він зовсім не хотів, як от з людей борги, коли вони насправді не мали чим розрахуватись. І йому дуже прикро було, коли я стала заправляти тертаками, і збудувала салун, і підрядила в'язнів. Від сорому він не міг голови підвести. Тож виходить, це я його вбила. Так, Рете я. Я не знала, що він входить до клану. Я ін уявляла, що йому стало на це духу, але ж я мусила б знати, тож це я вбила його. Чи змиє весь Нептуній океан безвинну кров з цих рук? Що? Та нічого, кажіть далі. Далі? Це вже все. І хіба цього мало? Я вийшла за нього заміж, я зробила його нещасним, я вбила його. Ох, Боже мій, не розумію, як я могла так повестися. Я збрехала йому, щоб вийти за нього заміж. Тоді все це здавалося мені цілком нормальним. А тепер я бачу, як дуже я завинила. Мені, рети навіть здається, що то й не я все зробила. То було так негідно, хоч насправді, я не така вже й погана. Виховувано мене ж зовсім інакше. Моя мама. Скарлет урвала мову і проковтнула грудку, що підступила до горла. Цілий день вона силкувалася не думати про матір – але зараз уже не могла відігнати від себе її образ. Я часто задумувався над тим, яка була ваша матір. Ви начебто вдалися в свого батька. Мама була. О, Грете, вперше в житті я оце рада, що вона вже не жива і не може мене бачити. Вона ж виховувала мене зовсім не такою поганою. Вона була така зичлива до всіх, така добра. Вона воліла, щоб я з голоду померла, ніж отаке зробила. Я ж так хотіла бути в усьому схожою на неї, а вийшло, що я нітрохи не схожа. Я не думала про це. Голова була забута всякими іншими думками, але я справді хотіла бути такою, як вона. Мені зовсім не хотілося бути схожою на тата. Я любила його, тільки ж він був такий, ну, трохи легкодумний. Знаєте, рете часом я з усіх сил намагалась бути доброю до людей, доброю до Френка, але тоді Повертався все той самий кошмарний сон і наганяв на мене такий жах, що я ладна була вибігти на двір і виривати в людей з рук гроші, мої вони чи не мої. Непрохані сльози збігали їй по щоках, а руку Рета вона стискала так міцно, аж нігтями вп'ялася йому в тіло. «Який ж це сон?» – голос його звучав рівно і заспокійливо. «Ой, я зовсім забула, що ви про нього не знаєте». Так от, коли я намагаюсь бути доброю до людей і переконую себе, що гроші – це ще не все, мені тоді щоразу сниться, ніби я знов у тарі в перші дні після матерної смерті, після того, як там пройшли янки. Вам, Рете, і не уявити цього. Мене аж у мороз кидає, коли я про це думаю. Все навколо спалене, глуха тиша стоїть, нічого не їсти. Ох, Рете, і сні я знов голодна. Ну, а далі? «Я голодна, і всі навколо мене, тато, дівчата, негри, теж без шматка хліба, і я від них разу-раз раз чую. Ми хочемо їсти. А мені живіт судома зводить з голоду і страх бере. В голові у мене тільки одна думка. Якщо я це переживу, то вже більш ніколи в житті не голодуватиму. А тоді сон переходить у сірий туман, і я біжу крізь туман, біжу так прутко, що серце мало не вискочить з грудей, а щось женеться за мною, і я здихаюсь. Але весь час думаю, що як добіжу кудись там, то врятуюся, але куди саме я маю бігти, не знаю. А потім прокидаюся, і мене морозом обсипає зі страху, і я боюся, що знову відчую голод. Коли я підводжуся після такого сну, мені здається, що на цілому світі не набереться досить грошей уберегти мене від страху перед голодом. А до того ще Френк виглядав таким слиньком та лемішкою, що доводив мене до нестями, і я зривалася. Він, певне, не розумів, що зі мною діялось, а я не могла йому пояснити. Я все сподівалася, що колись винагороджу його за терпіння, коли ми матимемо гроші і минеться мій страх перед голодом. А тепер він мертвий. І вже запізно. Мені ж здавалося тоді, що я мала підстави так робити. Хоча насправді було зовсім не так. Якби змога почати все наново, я б зовсім інакше повелася. Ну годі вже». Сказав він, випручуючи долоню, за її і дістаючи з кишені чистого носовичка. «Витріть обличчя, нерозумно так побиватись». Скарлет узяла хустинку і витерла мокрий від сліз щоки. Вона відчула, як їй легше, немов частка її тягаря перейшла на його широкі плечі. Така незворушна і певна себе була ретова постать, що навіть ледь усміхнені його уста навіювали спокій, наче підтверджуючи, що розгубленість її та розпач безпідставні. «Вам тепер краще?» то з'ясуємо вже це до кінця. Ви кажете, що якби була змога почати все наново, то повелися б інакше. Але чи ви певні цього? Ану, ну подумайте, чи і справді ви інакше повелися б? Ну, ні, ви знову повелися б так само. Хіба ви мали якийсь вибір? Не мала. Тоді за чим же тут шкодувати? Я так негідно повелася, тепер він не живий а якби він був живий, ви знопувалися б так само негідно. Як я розумію, ви не тому шкодуєте, що вийшли за Френка, що коверзували ним, що не самохід спричинились до його смерті. Ви шкодуєте лише тому, що боїтеся потрапити до пекла. Чи не так? Ну, це все таке заплутане. Ваші моральні засади теж досить плутані. Ви як той злодій, коли його застукали на гарячому, він шкодує не за тим, що вкрав, а тільки за тим, що спіймався. Злодій? Та не беріть все так дослівно. Інакше кажучи, якби не ця безглузда думка, немов на вас чекає вічний пекельний вогонь, то ви собі вважали б, що дуже вправно здихались Френка. Як ви можете, Рете? А то ви не можете. Ви ж сповідаєтесь переді мною. Але любісінько можете сказати і правду, і прикрашену брехню. А от чи вас дуже сумління мучило, коли ви ладні були? Скажімо так... Пожертвувати ту коштовність, що вважається дорожчою від життя за якихось 300 доларів Спиртне вдарило Скарлет у голову, голова пішла обертом і до всього на світі зробилося байдужно Даремна річ брехати Ретові, та він же просто читає у неї в думках Тоді я власне не думала ні про Бога, ні про пекло, а якщо й думала Що ж я гадала, Бог мене зрозуміє але тепер ви гадаєте, що Бог не зрозуміти, чому ви вийшли за Френка? Як ви можете Рета говорити про Бога, коли в нього не вірите? Але ви вірите в Бога помсти. І саме це зараз важливо. Чому Бог не міг би зрозуміти? Ви шкодуєте, що тара й досі належить вам, і що в ній не живуть якісь там саквояжники? Шкодуєте, що ви не голодна і не обшарпана? Звісно, що ні. То чи мали ви якийсь інший вибір, ніж одруження з Френком? Не мала. Він же не мусив з вами одружуватись, правда? Чоловіки щодо цього можуть чинити на свій розсуд. І він зовсім був не повинен дозволяти, щоб ви коверзували ним і спонукали робити те, чого йому не хотілося, правда? Але ж, то навіщо за цим переживати, Скарлет? Якби вам випала змога почати все наново, ви знову стали б йому брехати, а він мусив би одружитися з вами. Ви знову стали б наражати себе не на небезпеку, а він мусив би мститися за вас. Якби він одружився з вашою сестричкою Сью, вона, можливо, не призвела б до його смерті, але зробила б удвічі нещасливішим, ніж зробили ви. Інакше просто не могло бути. Але я могла б краще ставитись до нього. Могли б, якби ви були кимось іншим. Ви народжені для того, щоб попихати кожним, хто дозволяє вам це робити. Дужі створені панувати, а слабкі коритися». То все Фрэнк винен, що не взяв вас у добрячі шори. Я дивуюся з вас, Скарлет, що в дорослому віці розбурхуєте в собі совість. Таким конформістам, як ви, це зовсім ні до чого. Кон, як ви сказали? Це такі люди, що пристосовуються до будь-яких обставин. А це погано? Доброю славою вони ніколи не тішились, особливо в очах тих, які мали такі самі можливості, але не зуміли ними скористатись. Охрете, ви знову глузуєте, а мені здавалося, що ви сьогодні будете милий. А я таки милий, як на мене, скарлет, голубонько, ви просто п'януваті. Оце увесь ваш клопіт. Як ви смієте? Так, я смію, ще й трошки і ви почнете проливати, як то зветься по-простому, п'яницькі сльози. Тому я зменю тему розмови і розважу вас однією новиною, яка поверне вам добрий гумор. Власне, заради цього я й прибув сюди в такий вечір сповістити вам цю новину перед своїм від'їздом. «А куди ви від'їжджаєте?» «До Англії і, мабуть, на кілька місяців». «Забудьте про своє сумління, Скарлетт. Я не маю наміру далі обговорювати спасіння вашої душі. То ви хочете почути мою новину?» Але почала вона непевним тоном і не договорила. Завдяки спиртному, яке згладжувало гострі шпини самодокарів та насмішкуватим, хоч водночас і заспокійливим словам Рета. Блідний привид Френка розпливався в емлі. Може, Ред і має рацію? Може, Бог таки зрозумів її? Вона вже прийшла до тями настільки, що змогла відсунути дошкульні думки на край свідомості і сказати собі подумаю про це завтра. То яка ж у вас новина? Не без зусилля запитала вона, сякаючись у його хустинку і поправляючи волосся, що трохи вже розкуйовдилось. Моя новина ось яка. Відповів він, осміхаючись до неї. Я й досі жадаю вас дужче, ніж будь-якої іншої жінки. І тепер, коли не стало Френка, мені здається, вам цікаво було б це довідатись. Скарлет різким рухом вирвала долоню з його пальців і скочила на рівні ноги. Я та ви найневихованіша в світі людина. Прийти сюди, в такий час, і з цими своїми ницями я повинна була б знати, що ви не змінитесь по вік. «Коли Френкове тіло ще й охолодити не встигло, якби у вас хоч трошки порядності, будь ласка, залиште мене». «Тихіше, бо накличити сюди місь дріботуб», – сказав він, не підводячись, а тільки простягаючи руки і беручи обидві її долоні, стиснуті в кулачки. «Здається, ви хибно мене зрозуміли». «Хибно зрозуміла? Ні, я зрозуміла вас ще як добре». Вона знову спробувала звільнити долоні. «Відпустіть мене і забирайте звідси, я ще ніколи в житті не чула такої інтактовності. я циттено», – сказав він. «Я пропоную вам руку і серце, чи мені стати на коліна, щоб ви переконалися в серйозності моїх намірів». Вона тільки охнула і, затамувавши подих, важко осіла на канапу. Очі її були втуплені в нього, рот широко розтулений, а в голові снувалась думка, чи це не сп'яно їй причулося. Бо ж бимохідь згадалася його глузливе, «Моя Люба, я не з тих, які схильні до одруження». Або вона п'яна, або він з глузду з'їхав. Але щось він на такого не схожий. Він тримався так спокійно, наче говорив про погоду, і в його рівному протяглому голосі не було помітно ані найменшого збудження. «Я все життя прагнув, щоб ви стали моєю, Скарлет, від того першого дня, коли побачив вас, – у 12-ти дубах, як ото ви шпурнули вазу і лайнулися, засвідчивши тим самим, що ви не дама. Я все життя прагнув так чи інакше здобути вас. Але оскільки ви з Френком доробилися деяких грошенят, я зрозумів, що ви вже не звернетесь до мене з новими цікавими пропозиціями стосовно позичок і відповідних забезпечень. Отож, я дійшов висновку, що доведеться одружитись з вами. Ретте Батлер це що, один з ваших брудних жартів? Я оголюю перед вами душу, а ви маєте до мене такі підозри? Ні, Скарлет, це цілком щире і шанобливе освідчення. Я визнаю, що з'явитись до вас у цій порі не дуже тактовно, але у мене є поважна причина, яка зменшує мою провину. Завтра я виїжджаю на досить тривалий час. І якщо я чекатиму до свого повернення, то, боюся ви, поки мене не буде... Можете вискочити заміж за когось, хто має добрі гроші, тож я подумав собі, а чим я зі своїми грішми гірший? Справді, Скарлет, я ж не можу все життя ловити той момент, коли вдасться вклинитись поміж одним вашим чоловіком та іншим. Говорив він цілком серйозно, це було безперечно. В роті у Скарлет пересохло, коли вона збагнула сенс його слів. На силу перевівши подих, Скарлет дивилась йому в очі. Вони повнилися сміхом, але було в них десь там у глибині ще щось, якийсь незрозуміний поблиск чи що. Сидів Ред вільно і невимушено, однак вона відчувала, що він стежить за нею незмигно, як кіт, втуплений у мишечу нору. За його спокоєм крилася така потужна сила, що скарлет мимоволі відсахнулася в перестраху. Те, що він сказав, було неймовірне. Він так і справді просив у неї руки. Колись, вона собі розмірковувала, як попомучить його, якщо він надумає її освідчитись. Колись вона уявляла собі, що як почує від нього такі слова, то вже поводить його за ніс і з небиякою зловтіхою покаже йому, що тепер він у неї в руках. А ось коли ці слова направду прозвучали, їх і на думку не спали колишні її наміри. Бо як була вона безвладна перед ним, то така і лишилася». Він, власне, був господарем ситуації, а вона, скарлет, відчувала збентеження, мов дівчинка, який уперше в житті освічується і яка може тільки червоніти і затинатись. «Я... я більш ніколи не вийду заміж». «Ну ні, вийдете. Ви народжені для того, щоб одружуватись. То що не зі мною?» «Але, Шрета, я не кохаю вас». Це не повинно стояти на заваді. Щось я не пригадую, щоб кохання відігравало істотну роль у двопопередніх ваших шлюбах. Ох, як ви так можете? Ви ж знаєте, як я прихилилась душею до Френка. Він не озвався на її слова. Це правда, правда. Та нехай не сперечаємося з цього приводу. То ви подумаєте над моєю пропозицією, поки мене не буде? Ні, рете, я не люблю такі справи відкладати на колись. Краще я відповім вам зараз. Я невдовзі повернуся до Тари, а до тітоньки Дріботуб перебереться жити Індія Вілкс. Я хочу поїхати додому, надовго, і я, я не маю наміру знову виходити заміж. Безглуздя, а то чому? Ну, та байдуже чому, просто мені не подобається бути одруженою. Але ж бідне моє дитятко, ви ніколи не були по-справжньому одружена, тож звідки ви можете знати, що це таке? Вам з цим не щастило. Вперше ви вийшли заміж, аби дозалити комусь, а вдруге заради грошей. А чи не задумувались ви, що можна вийти заміж? І задля втіхи? Втіха, оце отнули. У подружньому житті нема ніякої втіхи. Нема, невже й справді? Вона трохи заспокоїлась і відчула, як до неї під впливом Бренді вертається природжена її схильність говорити без манівців. Бо тільки чоловіки знаходять у цьому втіху. Хоч і бозна чому. Я ніколи не могла цього зрозуміти. А жінці перепадають з того всього тільки харчі, купа роботи, чоловічі примхи та ще по дитині щороку». Він засміявся так голосно, аж луна розкотилась в тиші, і Скарлет почула, як рипнули кухонні двері. «Цить у мамки слух, як у рисі. Та й не годиться сміятися на весь голос, коли тільки-но «перестаньте сміятись!» «Ви ж знаєте, що я маю рацію!» «Втіха! Ото дурниці!» «Я сказав, що вам не пощастило з вашими шлюбами, і ваші слова це підтверджують. Ви одружилися спершу з підлітком, а вдруге з підстарком. До того ж я певен, ваша мати напучувала вас, що жінка має терпіти всі ці речі заради майбутньої радості материнства. Але ж насправді зовсім не так. Чому би вам не спробувати вийти за пристойного молодика, що має припогану репутацію і знає, як обходитись з жінками?» От тоді б ви спізнали втіху, яку може дати подружнє життя. Ви не вихований і зарозумілий, і наша розмова, здається, зайшла надто далеко, вона стала просто соромітною. Але й вельми цікавою хіба ні? Я ладен закластися, що ви ще ніколи не обговорювали шлюбних стосунків з жодним чоловіком, навіть з Чарльзом чи Френком. Скарлет подивилася на нього з-під лоба. Ред забагато знає. І звідки він цього всього набрався про жінок, знати стільки, аж непорядно. Не суптеся так. Назвіть лише день Скарлет, щоб не зашкодити вашому доброму імені, я не наполягаю на негайному шлюбі. Ми почекаємо, скільки вимагає пристойність. До речі, а скільки саме часу вона вимагає? Але я ще не дала вам згоди на одруження. В таку пору непристойно навіть згадувати про такі речі. Я пояснив вам, чому мені довелось завести про них мову. Завтра я від'їжджаю, а з мене занадто ревний коханець, щоб далі тамувати свою пристрасть. Хоча, можливо, я був надміру запальний у вияві власних почуттів». Раптом порухом, що ж злякав її, він сунувся з канапи на підлогу укляк і швидко задекламував. «Даруйте мені, що вражаю вас, імпульсивністю своїх емоцій, люба моя Скарлетт. Я маю на увазі, люба моя місіс Кеннеді». Ви не могли не помітити, що від певного часу приязнь, яку я леліяв у своєму серці до вашої особи, переросла у глибше почуття. Почуття прекрасніше, чистіше, священніше. Чи вільно на мені назвати його вам? Ах, це ж кохання надало мені відваги. Станьте, благально звалась Скарлет. У вас такий безнюватий вигляд, що як увійте мамки побачить вас. Вона буде ошелешена і просто очав не повірить, уперше побачивши віч. «Моє джентльменство, відповів Ред, легко зводячись на ноги. «Слухайте, Скарлет, ви ж не дитина і не дівчинка, щоб відмахнутися від мене безглуздими вимовками про пристойність і таке інше. Тож скажіть, чи видіте ви за мене, коли я повернуся, бо як ні, то їжі Богу я нікуди не поїду». Я снуватиму біля вашого дому, що ввечері гратиму на гітарі під вашим вікном, виспівуватиму на весь голос і так вас скомпрометую, що вам хоч не хоч доведеться одружитись зі мною, або врятувати свою репутацію. Та будьте ж розважливим, Рета, я взагалі ні з ким не хочу одружуватись. Не хочете? Але ви не кажете справжньої причини. Це не може бути, дівчача боязкість. Тоді що ж це? Нараз вона згадала Ешлі і побачила його так виразно, ніби він стояв ось тут поряд. Ясноволосий, мрійноокий, сповнений гідності, такий цілковито відмінний від Рета. Саме в Ешлі полягала справжня причина, чому вона знов не хотіла виходити заміж, хоч і не мала нічого проти Рета, бо саме він навіть подобався їй. Вона належала Ешлі до вік-віку. Чарлі або Френкові – вона ніколи не належала, і так само ніколи не могла б на правду належати Ретові. Кожна часточка її душі, майже все, що вона робила в житті, чого прагнула, чого домагалася – все це належало Ешлі і зроблено було тому, що вона кохала Ешлі. Вона належала Ешлі і Тарі. Усмішки й і поцілунки, якими вона обдаровувала Чарльза і Френка, насправді належали Ешлі. Дарма, що він ніколи на них не претендував, та і ніколи не претендуватиме. Просто десь у глибині істоти жиловній жадання зберегти себе для нього, хоч вона розуміла, що він ніколи і не прийме її дарунка. Скарлет не усвідомлювала, що обличчя її змінилося, що задумано дала йому такої лагідності, якої Ред ще ніколи не бачив. Він дивився на розкосі зелені очі Скарлет, широко розведені її млисті, на ніжний вигний її уст і на мить йому забило подих. Потім один кутик його рота різко смикнувся донизу і в нього вихопилось. «Ну ж, дурна, ви скарли, І ще не встигла вона вивернути думкою із своєї замрії, а вже його руки обхопили її так міцно і впевнено, як ото давно колись на нічній дорозі до Тари. Вона відчула, що стає безпорадною і слабосилою, що хвиля тепла затоплює її всю і робить безвільною, а погідне обличчя Яшлівілкса розпливається і тоне у порожнечі. Ред перехилив її голову через свою руку і став цілувати, спершу легенько, а тоді, що далі пристрасніше, аж зрештою, вона почала пригортатись до нього, як до єдиного певного обертя в цьому розгойденому п'янкому світі. Його пожадливий рот розтуляв її тримки уста, примушував збудливо тріпотіти її нерви, викликаючи в ній відчуття, яких вона ніколи раніше не знала і не думала, що може їх спізнати. І ще не віддавшись остаточно за паморочному вихорові, вона зрозуміла, що відповідає Наретові поцілунки. «Оближте, ради Бога, я землію!» – прошепотіла вона, без сили намагаючись відхилити голову бік. Але він ще міцніше притискав її до плеча, і перед нею, мов крізь туман, проступило його лице. Очі він мав широко розкриті, вони дивно якось поблискували, а тремтіння його рук проймало її острахом. «А я і хочу, щоб ви зімліли. Я примушу вас зімліти. Ви багато років чекали на це. Жоден з тих дурнів, яких ви знали, не цілував вас так, правда? Ані ваш дорогенький Чарльз, ані Френк, ані цей ваш недотепа Ешлі. Ради Бога! Я сказав, цей ваш недотепа Ешлі. Всі ці джентльмени, чи ж вони розуміються на жінках, і чи вони розуміли вас? Ось я вас розумію». Уста його знов припала до її уст – і вона піддалася без боротьби, не маючи ні сили, ні навіть бажання випрочитись. Серце гупило відчайдушно, і всю її огортав страх перед ретовою силою та власною безпорадною слабкістю. Чого він хоче? Вона зараз зімліє, якщо він не перестане. А якщо перестане? Ні, хай він до віку не перестає. Скажіть так. Уста його застигли над її устами, а очі були так близько, що здавались просто величезними. Вони ніби заполонювали весь світ. «Скажіть так, хай вам чорт, а ні, то...» Вона прошепотіла так, ще і не встигши подумати. Не би, він силоміць вирвав у неї це слово, і вона промовила його проти власної волі. Але тільки-но воно прозвучало, раптовий спокій огорнув її. Запаморочення пройшло, і навіть сп'яніння від Бренді наче минулося. Вона дала слово вийти за нього заміж. Хоч зовсім не мала наміру його давати. Вона ледве чи розуміла, як усе це сталося, та ні за чим не шкодувала. Тепер їй здавалося цілком природним, що вона сказала так, Немовце це втрутилась якась надприродна сила, і чиясь всевладна рука заопікувалась її долею, залагодила всі її клопоти. Ред швидко перевів подих, поки вона промовляла таке коротке слово, після чого нахилився, ніби хотів знов поцілувати її, а вона заплющила очі і відвела голову назад. Але на півдорозі він стримався, і Скарлет відчула деяке розчарування. Незвичайне це було почуття, коли її так цілували, і дуже збудливе. З хвилину він сидів зовсім непорушно. Голова Скарлетт усе так само була схилена йому на плече, а тремтіння його рук, немов скоряючись команді, почало вщухати. Потім він ледь відсторонився від Скарлет і глянув на неї згори вниз. Вона розплющила очі побачила, що той страшнуватий пломінь у нього на обличчі вже погас, але витримати його погляд чомусь не могла і поспішила збентежено відвести очі. Коли він заговорив, голос його звучав дуже спокійно. «Ви свідомо це сказали? Ви не хочете забрати своє слово назад?» «Ні». «Це не тому?» що я, скажімо так, вибив землю з-під ніг у вас своїм запалом. Вона не знайшлася, що відповісти, як і не змогла глянути йому в очі. Він узяв її за підборіддя і підніс трохи голову. «Колись я казав вам, що можу витримати все від вас, крім брехні. А тепер мені треба знати правду. Отож, чому ви сказали так?» Вона все ще не знаходила слів на відповідь, але певною мірою вже взяла себе в руки – Погляд її був так само скромно потуплений, а кутики уст розійшлися в легенькому усміху. «Гляньте на мене. Це через мої гроші?» «Що ви, рете, як ви так можете?» «Підведіть погляд і не пробуйте замилювати мені очі. Я не Чарльз, не Френк і не якийсь там тюхтій з вашої округи, щоб мене можна було звабити кліпанням повік. Це через мої гроші?» «Ну, може, трохи й так. Тільки трохи?» Ретт цим зовсім наче не образився. Він швидко перевів подих і з волі відігнав від себе сплеск емоцій, які викликали в ньому її слова, чого вона у своєму збентеженні не завважила. «Ви ж розумієте, Рете, гроші ніколи не зайві», – безпорадно промовила Скарлетт. «Тим паче, що Френк не дуже багато їх мені залишив, бог свідок. І до того ж, ми з вами, Рете, розуміємо одне одного. Чи не так?» Та й ви єдиний з чоловіків, що може вислухати від жінки правду, тож мені приємно було б мати чоловіка, який не вважає мене дурною гузкою, і не сподівається, що я йому брехатиму. Ну, і те, що ви мені подобаєтесь, подобаюсь? Розумієте, ледь вередливо мовила вона. Якби я сказала, що закохалась у вас по вуха, то це була б брехня, і головне, ви б знали, що це брехня. Часом мені здається, моя крихітко, що ваша хідь говорити правду надто вже далеко сягає. Чи не гадаєте ви, що вам радше годилося б збрехати? Я кохаю вас, рете, навіть коли ви зовсім цього не почуваєте. І куди це він хилить? Запитувала вона саму себе, щораз дужче бентежачись. Виглядав він дуже дивно. Був якийсь збуджений, чимось ображений, водночас насмішкуватий. Він відпустив її долоні, руки засунув глибоко в кишені штанів і стис їх у кулаки Хоч би я й мала його втратити, а скажу правду Похмуро подумала скарла, відчуваючи, що дедалі більше дратується, як бувало завжди, коли він допікав її. Це була брехня, Рете, та й взагалі, навіщо нам усі ці глупства Ви мені подобаєтесь, я вже сказала Ви розумієте, що це означає Колись ви казали мені, що не кохаєте мене але ще між нами багато спільного, ми обоє шахраї, саме так ви, о боже, прошепотів він, враз одвертаючи голову, вскочити у власні сильця. Що ви кажете? Та нічого. Він глянув на неї і засміявся, але сміх цей не звучав приємно. Призначте кращий день, моя Люба. І знов засміявся, нахилився і поцілував її долоні. Їй полегшало, коли вона побачила, що його похмурість спадає і до нього вертається добрий гумор, тож і собі усміхнулася. Хвилинку він пестив її руку і дивився на неї ледь іронічно. «Вам ніколи не траплявся в кодромусь романі старий як світ мотив, коли дружина байдужісінька до власного чоловіка раптом закохується в нього? Я не читаю романі, ви ж знаєте!» – відказала вона і, приладнуючись до його жартівливого тону, додала – та й ви самі колись казали, що це найбільший несмак, коли чоловік і дружина закохані одне в одного. Колись я чорт наскільки дурницьно говорив, гостро мовив він, зводячись на ноги. Не черкайте. Вам доведеться до цього призвичаєтесь, та і самі теж навчитесь черкати. Ви маєте призвичаєтесь до всіх моїх поганих звичок. Це буде часткою ціни, яку ви заплатите за те, що я вам подобаюсь, і що ви накладаєте свої милі лапки на мої гроші. Не варто злоститись тільки через те, що я не збрехала вам і не догодила вашому самолюбству. Ви ж не закохані в мене, ні? То чого б я мала бути закохана у вас? Ні, моя люба, я не закоханий у вас, так само, як і ви, не закохані в мене. А якби і був закоханий, то ви про це дізналися б хіба остання в світі. Хай Бог боронить того чоловіка, що по справжньому покохає вас. Ви, любонько, розбили б йому серце. Моя жорстока і шкодлива кицюню. Та ж ви така безтурботна і самовпевнена, що навіть не приховуєте своїх пазурців. Рет Рвучко підняв її на ноги і знов поцілував. Але цим разом уста його були інакші, бо він, здавалося, не зважав на те, що їй боляче. Він, немов свідомо, хотів завдати їй болю і образити. Губи його сповзли по шиї нижче і нижче аж урешті припали до груди там, де був викот сукні, таким довгим і міцним поцілунком, що його дихання опекло й шкіру. Руками вона намагалась відштовхнути його, вдаючи уражену скромність. «Не робіть цього, як ви смієте!» «Серце ваше тріпоче, як у кролика!» – насмішкувато кинув Ред. Якби я був зарозумілий, то сказав би, що при звичайних любощах воно так не б'ється. «Пригладьте своє настовбурчене пір'ячко, не треба вдавати цієї скривдженої цноти». «Краще скажіть мені, що вам привезти з Англії? Може, обручку? Яку саме ви хотіли б?» Вона завагалась на мить, зацікавлена його останніми словами, хоч при тім чисто по-жіночому воліла би далі виявляти свій гнів та обурення. «О, обручку? З діамантом. І щоб камінець рета був дуже великий!» «Це ви хочете похизуватись перед своїми зубожілими приятельками і сказати, он що я маю?» Гаразд. У вас буде обручка з великим камінцем, таким великим, щоб ваші менш таланисті приятельки могли перешіптуватись, який це несмак, носити такі здорові діаманти. Він раптом швидкою ходою рушив через кімнату до причинених дверей, а вона здивовано ступнула у за ним. Що сталося, куди ви йдете? До себе, мені треба спакуватись. Але ж, що, але? Нічого, бажаю вам приємної подорожі. Дякую. Рад розсунув двері і вийшов у хол. Скарлет вийшла й собі, трохи розгублена і розчарована, такою несподіваною розв'язкою. А він накинув плаща, взяв рукавички і капелюха. «Я напишу вам. Дасте мені знати, якщо передумаєте. А ви не...» «Що саме?» – він здавалося, поривався вийти. «А ви не поцілуйте мене на прощання?» – тихенько прошепотіла вона, щоб не почув хто з домашніх. «А чи не забагато буде вам поцілунків, як на один вечір?» Відказав він, ущіпливо глянувши на неї згори вниз. І подумати лише, така скромна і добропорядна молода жіночка. Але ще справді це приємно, хіба ні? Ох, ви таки неможливий, розлючено скрикнула Скарлет. Дарма, що її могла почути мамка. Я й не подумаю шкодувати, якщо ви більше сюди не вернетесь. Вона обернулась і майнула до сходів на гору, сподіваючись, що його тепла долоня ляже їй на плече і зупинить її та він тільки розчахнув зовнішні двері, крізь які війнуло холодним протягом. «Але все ж я вернуся», – сказав він і вийшов, а воно таки лишилося стояти на нижній сходинці, дивлячись на зачинені двері.